Xarriton ezta, uh, obra hondiak egenditu da, dedut Xarriton. Uh, adibidez, Aztemalimagira Azparniko Kolezioa. Asparniko Kolezioa zaharru da, dena pesa eta saf, jendia, jendia tenak, tenak, eta jendia zafratzen zutenak, edukazioen emailan, jakitaterik ezutenak eta pesoidenak. Oidenak, oidenak uh, baztertu zituen eta mundatu zuen laborantzako eskola eta tekniko, teknikako eskola dena urts eta zerotekas eta bururaino. Buru Hori izan zen ipagaldearen mehementuak eta iraltza bat izi garria izan zen. Eta hori hor gelditu da eta hor jarraitzen du. Gero behitze, ekitalde ikintza bat izi garria egin duena da eskolegiteik ratentzuten mehementuak eta berreun gazte ez 2000 gazte alde egiten zutelik urtero eskolegiteik eta asko joiten ziren Pariserat eta Parisen egiten nun, nun kokatu arra joan ez gerozta. Berak, bera izan zen lehena Lantzatu zuna has eta bururaino ere mantzuna, Ta hori ere obgabat izi egi ezan zen.